21. Csak aludni térek esténként Nogó szobájába. Járom a palotát, a várost, fürkészem az új élet mozgató erőit, kérdezek és vitatkozom. Mark kísérget, ő visz a lapos tetejére, ahol Tilly vezetésével Félix és Jai megépítette az expedíció büszkeségét, a nagyméretű rádiótávcsövet. Nem sok örömünk volt eddig, magyarázza fáradtan Mark de az nagy pillanat volt, amikor Tillék megtalálták segítségével a fotonrakétát. Hol van? A szabályosan programozott pályán, a Tauceti körül. És a sérülései? Ez volt a még nagyobb öröm. A fotonrakéta operatív központjának automatáival sikerült nem csak rádió kapcsolatot teremtenünk, hanem segítségükkel a rendszerhibáját is behatárolni.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 Hogy eljussunk a foton rakétáig. És különben is sikerült. Utólag ragodalmaskodni, godalmaskodni, hogy mekkora kockázat volt. Ímek a felelőtlenség dicsérete, nevet Mark kényszeredetten, de utólag én sem tehetek már semmit. Tilléle sem válaszol, vita amit nekem kell elsimítani. Mark még akkor is morog, mikor a palotaföld cíntjére érünk. Nem értik meg. Hiába, nem értik meg. Mit? Hogy nem lehet fejjel a falnak menni. Itt nem hőséességre van szükség, hanem meggyőzésre és türelemre. Emberekkel van dolgunk, méghozzá tőlünk meg lehetősen különböző lelkivilágú emberekkel. Nem kívánhatjuk, hogy már holnapra megértsenek bennünket, hogy elismerjék a mi igazságainkat. Gondolod, hogy ezt a főpapot valaha is meggyőzheted?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 Megígéri, és azután kibújik alóla. A palota előtti nagy téren megyünk, a napforrón tűz, és Mark nagyon elkeseredett. Velünk szemben emberek jönnek, karjukat lengetve köszöntik Markot, bámulják kopaszra nyírt, golyósi makoponyámat. Sajnos ez volt az egyetlen megoldás, hogy a bozódban felszedett élősködőktől megszabaduljak. Nem, ez nem vitatkozásra való hely és idő, visszanyelem hát a felkívánkozó gondolatot. Vajon érdekel lehetem azonok, a főpapnak, egy olyan társadalom, mint a a földön? Ezeknek igen, mosolygók a körülöttünk mosolygó arcokra, de Mark minden meggyőző beszélgetése nyilván csak növekvő agodalmat éleszt mazuban. Mi lesz vele, ha a földiek itt is azt akarják megvalósítani, amit azon a távoli bolygón.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 És a lakosság apró parcelláit, melyeken mindig ott görnyed vegy asszony, öregember vagy gyerek. A férfiak nem dolgoznak. Dehogy nem? Csak nem itt. 20 ó éves korukig a városnak kötelesek szolgálni. Van, amelyik mint katona, vagy a nagygájákon, a többi a papság kertjeit gondozza. Csak a szabad halászok rendje kivétel, azok hallal és nem munkával adóznak mazunak. A do!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 Ne hidd, hogy nem tettem semmit. A mi érkezésünk előtt az ilyesmiért halálbüntetés járt. Nyugodjam meg ettől a magyarázattól. Vagy éppen attól, hogy a szerencsétlen háza elé érve a gyerekek visonga szaladnak a kertfala mögé, a fazekas és a felesége pedig az utca piszkos kövén csúszik négy kézlábelénk. Először nem is értem, miért, hiszen kopasz fejem csillogása a gyerekek kedvenc évé avatott. Mindig ott lebzseltek körülöttem, a felnőttek pedig felemelt karral köszöntöttek bennünket. Azután rosszalló, suttogást hallok a hátam mögött, és a két szerencsétlen a földhöz tapad, arcukat a kövekre fektetik. Megfordulok, szorosan mögöttünk áll a bennünket eddig néma árnyékként kísérő két fehér leples pap, tekintetükből gyűlölet és megvetés szikrázik a földön fekvőkre. Azután rám néznek, és a szemük kihúny, közömbösre rálcázzák, ahogy mestelüktől tanulták. De ez a két pap mégsem mazu, és nem állják sokáig a nézésem. Vonásaikon bizonytalanság, majd félelem fut át, és végül alázatosan meghajtják fejüket. Mégis az isteni ikendú vagyok, gondolhatják, nekem pedig elmegy a kedvem a városnézéstől, attól, hogy jobban megismerjem törvényeiket, erőszakukat. Vagy omrom forog, lehajolok, hogy fölemeljem a fazekast, nem bírom elviselni, hogy megalázott legyen előttem. Hozzá nemy Ki Kiált rémültem, Mark. Miért? Megsérted a város törvényeit. Azzal, hogy mazú bennünket testvéreivé fogadott, köt a fő papi szabály csak paphoz érhetünk. Ne helyezkedj egy szembeszokásaikkal. Szomorúan nézem végig. Lehet, hogy titeket testvéreivé fogadott, de engem még nem. Nem is fog. És ikendu testvérének nem parancsolmazó törvények. A fazekas mesztelem vála megrándul kezem érintésétől, nem tudom, újabb ütést várt, vagy azt hiszi, most mentem megnyílik alatta a föld az isteni kéz hatalmától. A hátát végig csíkozza a korbácsolás beszárat, véres nyoma. A hónapalányulok. Kej fel és ne félj. Rémült arccal néz, persze nem érti. Tolmácsolnod is tilos? Szúrok, Margva. Nem, zavartam fordítja. De figyelmeztetlek, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek, magyarázza mögöttem, míg én a két embert karjuknál fogva visszavezetem házuk kapujához. Remegnek, a lábuk elé merednek, mintha attól félnének, megvotlanak a sima, jól ismert köveken. Nézd, mennyi ember szaladt már össze itt az egész utca. Mazug ezt fél óra múlva tudni fogja.